Chegan as chanas Festa rachada Erodito da parroquia Gustaba crelo vendo como eran agora as cousas Cando chegou a guerra Todo mudou Agora é o que nos toca Xa podes afacerte Non vas ter máis vida ca esta Cantantes o asumas mellor, Menos pausas llevar Miña nena Digo isto porque o hai ben Por laios, Danai retumaba llena a cabeza como unha lima xorda, como a roda do muiño que, de tanto escuitar, acabas por non sentir. Non lle daba a gana de calar e ir polos regos en explorar as beiras, outros rumbos. Non quería renunciar á liberdade de poder ser e facer o que lle pedís o corpo, o que lle prestase e cando lle petase. Non había marcha atrás. Una vez que se inicia o camiñe da liberdade é imposible recuar. Todo era posible cando tiña un libro nas más. Levaba xa un manaco tocando coa xema dos dedos as distintas fileiras de libros. Nas cuidades olle quedaba guiarse polo olfacto e o tacto dos libros. A sala de lectura da torre tiñou un recendo único a papel A tinta, a mofo, a lavanda seca Tiñou aroma doce dos libros de receitas O acedo dos libros de viaxes O amargo dos libros de historia O salgado dos de aventuras no mar Porque non era ela quen escollía Senón que libros decidían fuxir daquele santuario inútil Canda ela Colleu o libro sacudir non chisco Ao soprar levantou unha cantidad de depo que se lle meteu polo nariz arriba e non puido evitar espirrar tres veces seguidas como dicían que facía o seu avó. A nai berraballe sempre polo ruido que metía ao espirrar que rapazas tiñen que facelo máis para dentro e comer os mocos se cumpría. So ao chegar á casa da familia de Luis, nin tempo tivo de enxergar o que ali había. Só pasou por un corredor estreito e escuro, cheo de recortes de xornais enmarcados, os que apenas podían ler o que poñían. Na sala, o mesmiño, Paredes inzadas de cadros con novas de xornais en que saían o xinalísimo e a súa muller. E moita xente fatu ao redor. E unha chea de retratos da muller xoa, uns escolares de perlas enormes. De logo, outra de Franco nas Torres de Meiras. Na súa biblioteca entroue unha carraca inmensa que afixou con dar de vez. Ao fondo da sala, un piano e unha pequena biblioteca. Fixo facendo desea achegar, pero ao instante a señora colleu un apolo pescozo e meteu na un cuarto minúsculo súa so vianela un catre baixo e estreito que tiñan no cabeceiro unha cruz enorme coa mensaxe Cristo te vigila en todo momento ala, non te queixes este cuarto inteiro para ti soiña a saber o tempo que hai que non durmes nunha cama a que si? then the sun a súa tía Chelo aparecera por fin e a xa vende anos que non había non sabía se estaba viva ou morta deixara lle unha carta explicándolle que marchaba a loitar por un futuro mellor e que o facía, entre outras cousas por ela, por Mariña para que puidese vivir en liberdade a nai obrigara a romper a carta xa que podía ser perigoso gardala, perigo perigo A súa nai só reparaban o perigo Non era consciente do amor Non vía o xesto heroico da tía Só vía o medo E o risco que podían correr en las dúas Lera a carta moitas veces Antes de botala o lume Para que lle quedase prendida na memoria Ata a cando a queimou Na naleira respirou o fume moi fondo para ver se así conservaba as súas palabras máis dentro. Aquel fume quente queimou xa gorxa, mas aguantou sin toxir nin esperrá. Foron os catro cara a entrada principal. Por primeira vez Mariña entraba por ali e non cabeando. Quem lle diría, semanas atrás, que sabía ver en tal situación. Cando ian subir polas escaleras que estaban no centro da sala, sentiron un barullo de pasos e voces, uns berros e unha portada no piso superior. E un señor alto, co cabelo relambido para atrás, e o resultado moi coñecido de velón un nodo, pasou a galope polo seu lado, sen sequera reparar neles, de non ser porque Brandariz e a señora Cajide se puxeron firmes como estacas e agacharon a cabeza. «Señor ministro, os meus respectos. Aquí, Monche Cajide de Novás, responsable local da sección femenina da Coruña, para servir a Deus, a patria, ao noso caudillo e a vostede, aos seus pés». O tal ministro delicoulle unha mirada breve, cunha inclinación de cabeza e seguiu en dirección á porta. Para a sorpresa de Mariña, Levaban nas mans unha carpeta de pel co broche e a bandeira de España co escudo. Cada vez que chegaba dona Carme botábanse a tremer. Sempre estaba todo mal e sempre había algo novo que facer. Primero foran unhas pistas de tenis, de tenis. Manda moito nabo. Que cono ia xogar ao tenis ali? As cousas calgallaban os ricos logo o paciño a casa de xogos de Carmencita manda moito nabo cabía xentes en casa e eles facéndolle unha a cativa para que xogase despois, poñer diante das torres unha balaustrada nova que sei que a colleran do pazo de ventaña de Dodro e agora os barracóns o conto de nunca acabar As medallas levara as obarchas E a él mandaron o coxo para casa Heroe, era boa Por o carallo arriba quería estar en Teruel Cando as festas do San Roque Ni en Teruel, ni na puta guerra esa Na cal él non escollera estar E moito menos no bando que lle tocara A forza a participar sí. É lo que quería era andar co seu acordeón De festa en festa Entramos e que as leigas que cultivaban as mariñas Gañaba a para vivir O benco pasaba de troula Dando de bailar a xente toda Facendo a feliz coa súa música Había oficio mellor Ele quería seguir na solda Coa máis bella das chanas Buscando un lugar afastado para querer en andaba cada noite con unha Tanto lletinha A que primero respondese a chiscada de ollos Pero a que quería de verdade era a Xana Os seus beixos eran os máis gorentosos E o que sentía con ela En absoluto se parecía Ao das outras Porque non teria cabeza daquela Seres tan bom mozo Vai ser a tua ruína Agua pura non trae cousa boa E xera ya nai E tiña boa razón Quem te mandaría a él Andarse al taricando de un pallero ao outro Cada noite subindo unhas aias distintas Hacendo promesas que sabía que non ia cumprir Todo acabou Cane chegou á guerra E con ela A carta coa brigada alistarse Paixo pena de cárcere Aí acabou a festa Acabou a vida Non estaban os tempos para ter ideas E menos para loitar por elas Cando subo que Chelo marchara a Argentina, respirara aliviado. Sempre tibera pánico. Cando se decía que andaba no monte, de atopala e que non lle quedase má remedio que de tela. Ou peor, ter que dispararlle. A ela, que deberá ser a súa cuñada se as cousas non se torcesen por a súa mala cabeza, primeiro, e logo, coa puta guerra. Una merda. Unha merda todo. A ver se acababa e estaba resultar ao afante en un só pola calor. Andaba intranquilo, ventando que algo ia a pasar. Non sacaba a sensación do corpo de que unha trasella se estaba a fraguar ao redor del. Doíalle a perna, máis cada día. Tradiaballe pola noite polas coxas ata o mesmo cerebro. E iso corría cando mudaba o tempo ou cando algo malo ia acontecer non podía evitar cando miraba para alguén pensar en que habitaría no fondo da súa alma igual can nas pedras ou nos oxetos o xardín das torres entre tiberas eh? enxergando un banco de pedra que tiña como base dúas gárgolas enormes non daba crédito que vean os seus ollos que raio farían ali para alguén cun sentido da beleza tan extremo irás torres era unha mistura de sensacións as pezas de arte máis valiosas e máis fermosas estaban expostas a carón de cabezas de cervos corzos clavados cos seus ollos inertes axixando a quen entraba Dáballe un terrexío que lle facía reencher os dentes A sala da biblioteca era outra cousa Copiando os libros A madeira O balcón das musas coa pedra esculpida As rumieiras coas esculturas A torre da quimera de Dona Emilia Parecía feita para él Unha alma libre Doutro do tempo fruta extraña Como a canción da súa adorada Pili Joledi Our love Por certo, Brandariz, non se esquece de darmos ovos Xa está a chica avisada de que mañá ten que preparar un soufflé De dúas dúcias para a festa da sección femenina Non hai ovos en España, como os do caudillo Todo o mundo nota a diferencia, ainda que non o crea Luisito quería a Herondina case tanto como a súa nai E a Martiño máis ca ninguén no mundo Pero non como a un irmán Que xía dicir a Erundina diante de todos Que soñaba cada noite con Martiño co seu corpo nu Con encherlle o peito de bicos, Con pasarlle a lingua por cada recanto Que era incapaz de concentrarse en nada Porque o seu corpo só quería xuntarse co dele Que buscaba a mínima ocasión para tocarse onde non debía Ainda que sabía que era pecado que imaginaba todo tipo de situacións desde as máis inocentes pasear cando ele tomara un refresco nos cantós ata as máis íntimas e inconfesables non podía decir que inventaba calquera excusa para chegarse a él para respirar o seu bafo e a súa suor para que lle quedase o cheiro de martinho na roupa e poder dormir co seu olor cada noite non podía, non non Certo, é que a veciñanza de Sada era ben robuda E os da parroquia de Meirais, máis Foran ben suadas as liortas das aldeas polo asunto das rendas das terras Chegaran a repartir entre os veciños os terreos das torres anos atrás Comunistas, anarquistas, roxos do demo Protestaban contra os bailes de la terraza Manifestábanse polos salarios das mulleres Polos despidos na compañía dos tranvías Qué gente más mala de levar, caramba. na Sánchez Valía no daban asumido que les tocaba na vida, que era servir. ¿Qué pensaban que iban conseguir con tanta protesta? Oh, love, like us, con toda esa experiencia a suscripción propazo del caudillo fora cosela cantar. Pero con esta catarro ignorante no había maneira nones entraba no caletre que era ben para eles que entero o generalísimo calón todos os veráns que máis podían pedir ben barato e salía o privilexo pois non, non era abondo que tiñen ainda máis que decir en non poucas ocasións houve que animar a recada cións voluntarias a golpe de mosquetón non entendían outro idioma cao da forza bruta brutos eran eles, caramba paus querían paus tiñan se por la fose máis, máis mandura habería que ter ainda ben que o alzamento nacional barrerá o de ver toda esa borralla e quedará xente de ben ao cargo de salvar España como tiña que ser pasaran máis de seis meses desde que Luís marchara a Barcelona escribíalle puntualmente cada semana sempre ponendo un nome falso no remite daba xazos ler as súas cartas ver a través dos seus ollos unha nova vida con Bruna Caterín estaba a de descubrir todo un mundo novo os cafés de jazz clandestinos os antigos hop clubs que desaparecerán coa guerra temos que dicir jazz e traducir as canciones español pasar a censura pero é fantástico Marinha adorarías toda esta vida que empeza cando acabo o día Nacín para isto, agora o sei Grazas por axudarme a verlo A emoción enchea yo peito Como un fol no camiño da coluña a Meiras Na reunión Deixaras a todas coa boca aberta Ela Monchi Cajide de Novas Ia coordinar a festa da recepción Do con nas torres de Meiras O día 25 de xullo por orde directa de Dona Carme. Na ausencia da primeira dama, ela era a tiña potestad para organizar e mandar no personal das torres e asegurar que todo, ese día, marchaba como Deus manda. Deus é máis Dona Carme, claro, que nas cousas da casa pintaba moito máis causa o home, ni caudillo, ni generalísimo. De muros cara adentro, que en levaba os pantalóns, era ela, como tiña que ser por causa da súa filla Carmencita que andaba ese verán nos encontros de mocidade católica a Igreja e familia tibera cadear as súas vacacións en Galicia for... grazas, Luis. a ver se si tes máis xortoxe coa recadación. se estes morto de fame non colaboran polas boas a ver a que convencelos polas malas monxinha, xa sabes que eu fago que podo Pero a cousa está moi fea. Non ves que malo pasan para manteren as súas familias? Que hai máis necesario neste momento que a reconstruir o país? Nada. Se non colaboran é porque non xes dá a gana. Por miserentos e por roxos que aquí esta zona está enzada de anarquistas, comunistas e bandoleiros. Digo o O camiño de ida fixo moi curto nada nos seus pensamentos, se organizando mentalmente, ua toda a tarde. Estaba nerviosa, a verdade. Non sabía moi ben como comportarse na catedral, onde se tiñen que sentar, con todo o asunto do protocolo e a seguridade, a saber se non a deixaban relegada a unha esquina, como sempre. Por ende esta vez tanto yitiña, o que quería era figurar na foto vídeo da entrada á misa. Logo o que quedrase. Se conseguía estar a carón de Dona Carmen Na portada da revista Semana Xa podía morrer tranquila Non habería festa Ca non a convidasen Malía non ser da élite coruñesa Hai xente a quen a sorte lleven de familia De má andada A outras como ela Tocaba llese escalar Tramar, urdir, traballarse na coubo Para poder ocupar un lugar na foto E na vida mm. Quen lle dera poder chorar lo menos un chisco botar fora esa carrase acumulada chorar por non ser quen de decirle ya nena que a quería que non pegara hoxe en toda noite coa preocupación que a ela non a podía perder a ela non que estaba vendo que ia acabar como chelo loitando contra un monstro que era imposible de vencer faciou por mariña porque non sufrise para que non tibese sonhos que habían sido imposibles de realizar para evitar o sofrimento de renderse era mellor non loitar renunciar a todo non ter sonhos nin ideas el así decidirá había tempo por pura supervivencia sure you, de que valía al hallarse na casa mentre todo se derrubaba ao seu redor por iso Cando topou a oportunidade de unirse á guerrilla, non o pensou dúas veces. Non podía deixar que Mariña medrasen un país dominado pola violencia, pola injustiza e polo silencio. Os seus camaradas foran asesinados, presos ou fugiran. Alguns abandonaran. Cando Xocas lhe propuxo unirse ao seu grupo, dixolle que non a ser só berros e protestas, que tiñan mentes de levar a cabo accións armadas. Que debería levar unha pistola sempre con ela para defenderse e, se se dese o caso, disparar Nunca lle gustaran as armas pero non había outra opción A loita pola liberdade non se jogaba ese tempo só con palabras Eran dunha rara beleza esas cancións con melodías ben distintas as que la estaba feita sentir Esta canción era unha muller negra que se chama Billy Holiday. Mariña, daría calquera cousa pro coñecerla e escoitarla a cantar. Esta canción era unha protesta polos asesinatos dos negros nos Estados Unidos. Bruno, moi profesor de piano, viviu en Nova York moitos anos. Foi con el que coñecía a música de jazz. crees que siga? Mariña asentiu e pechou os ollos. O tempo parou só para eles. La música transportó a otro mundo, a otra época y a otro lugar. Respiró recendo dos libros y buscó entre los santos de poesía. Colleó hojas de hierba de Walt Whitman, que sale era tiña pendiente, de elevar prestado. Toma, Luis, para ti. Penso que te va a gustar. Esta parte é onde acostuma a falar un pouco sobre o libro E a contar o que o co pasei coa súa so lectura Pero lembrei as palabras co o de xullo Lle dedicó a Rosaneiros nas redes sociais E pensei que non habería mellor xeito de dicilo Incluindo a súa reflexión Sobre os incendios que nos devoran E que cito literalmente O proibido era excitante e aterrador o tempo A mestura destas dúas emocións Provocava llena gorxa E no estómago unas cóxegas que baixaban o subían Das dedas a caluga Percorrendo o corpo nun frío O perigo de ser vista O medo de que desen con ela formaba parte dun xogo O cal estaba absolutamente prendida Chamarle xogo o que la facía era unha forma de falar Que xogo non era ningún Así comeza a la troa da biblioteca de Meirás A nova aposta da grande Eva Mejuto Para o público adolescente E que foi finalista do ano pasado do premio E un lesberne de literatura juvenil Por se de la troa biblioteca Meirás do título non fose abondo, na primeira página conhecemos a Mamariña Rabuda, valente soñadora que nos gaña o corazón. Se esto, a isto lle sumamos un cago en tiola tan ruin como Tenro, a grosa sombra de Emilia Pardo Bazán tras Torre da Quimera, a memoria digna de Marcela Elisa, O contrabando de ovos falsos da granxa de Meirás Un luisito que pelexa polo seu lugar no mundo Unha chana rebelde a afouta Un canal sol sombrío Unha señora cajide Lambecús da sección femenina En xenoflexión permanente cada dona Carme Del pardo E un atentado frustrado da operación Termópilas A ecuación literaria non pade sair mal De feito, sai fantásticamente ben e moito máis xa artellas con arquitectura narrativa fluida e delicada cuidada ao detalle mimada nas súas líñas diáfanas e encofrados resistentes como un galpón de deseño no lugar da amorosa. para que as vigas e os muros de carga non sobrecarguen a lectura os diálogos vivos nos que os personaxes falan e non recitan garanten sorrisos por baixo do vico e mesmo as bunga galgallada En definitiva Un gran libro que dará mucho que falar Nas aulas e fora delas mm -hmm. Quería falar desta historia no día de onte Para festechar Santa Mariña Que se sella roubou a cordo calendario O dazoito de xullo Pero o lúmedo courele e valdeorras Impuxose na xenda Desolador e trásico Como aquel incendio nas torres de miras Que danou su extraordinaria biblioteca Eva Mejuto da lle vida os libros perdidos no lume de Meiras. Oxalá oxe, o noso pulo sirva para mitigar a desgraza das hectáreas arraseadas no oriente galego a aliviar a dor da súa veciñanza. Non perdades a ladroa da biblioteca de Meiras. Paga moita pena. Eva Mejuto naceu en San Sancho no 1975 e doutora en xonalismo pola Universidade de Santiago de Compostela traballou no sector editorial infantil desde 1998 ata 2006 e desde entón ata a actualidade traballou no ámbito da gestión cultural foi docente durante 10 anos no máster Libro Ilustrado e Animación Audiovisual na Universidade de Vigo e fixo a súa tese de doutoramento sobre o realismo social no álbum ilustrado. Desde 2007 coordina o Salón Internacional do Libro Infantil e Xovenil de Pontevedra e forma parte da equipa de Capicúa de Xestión Cultural e Proxectos. A súa especialidade é a literatura infantil e xovenil. Ten realizado cursos de formación sobre o libro álbum, participa habitualmente en encontros coalunado dos centros educativos. E no ano 2020 resulta gañadora do certame Matilde Bares Relatos pola igualdade convocado polo Concello de Bueu Coa obra Matilde inspirado na vida da profesora da Clavila Matilde Bares mesmo é autora de diversas adaptacións e traduccións de contos tradicionais Para formato álbum ilustrado Traducidas a máis de dez idiomas Entre que destacan a Casa da Mosca Chosca, Calandraca 2002 E Corre Corre Cabacinha e Maruxa Publicadas en Ocu En Narrativa Xovenil ten publicadas as novelas 22 segundos En Xeraeno 2012 sete Logeno 2020 E este é a primeira obra de literatura infantil xovenil galega Que trata a temática dun mozo trans Actualmente a edición galega de 22 segundos Xa vai pola súa sexta edición Está en preparación a segunda parte Os diarios DT En colaboración con marcos Orzeire Tamén escribiu Memorias de Silencio Xerais 2019 E a la outra da Biblioteca de Meiras Xerais 2022 Con estas dúas Foi finalista do premio Jules Verne de Literatura Xovenil Os seus álbumes máis recentes Son Dez Gatiñas Viaxeiras Ilustrado por Víctor Rivas Aníbal Fabeto ilustrado por Nuria Díaz editado por Triqueta Verde xunto a ilustradora Bea Gregores publicou os álbums a la bandeira de San Simón e Candoleo en Xeráis no ano 2020 2022 no ano 2021 foi galarduada co premio das bibliotecas escolares como autora máis lida do ano e a súa obra Neco publicada no que no 2021 recibiu galardo na millor obra infantil nos premios Follas Novas o traballo máis recente e libro de entrevistas Memoria Diversa sobre a memoria do colectivo LGBTIQA Plus en Galicia con fotografías de Carmen Cerviño editado pola Diputación da Coruña foi colaboradora literaria no programa da TVGA CIZAC Diario e na atualidade de Interven no Diario Cultural da Radio Galega e participa con a jornalista Teresa Cuñas no podcast sobre libros e bibliotecas entre liñas máis información na súa página web evamejuto.com Eu penso que ler tamén é unha forma de vivir unha forma de vivir fonda e plena cada ao talento e traballo impagable, entre outras de páxinas voadoras e unha colaboración de Luís losada desde a cidade de Pontevedra hoxe acompañónos a música de Billy Holiday por lofis diferent do ano 39 e Stranger Fruit que son parte da banda sonora deste fermoso libro deca a próxima viaxe radiofónica moitas gracias pola tua escoita <risa> Father the crow to pluck father rain together Far the wind to suck father the sun to rat father the tree to drive